riba Apa arti riba? Arti riba secara bahasa adalah az-ziadah tambahan. Apa yang dimaksud dengan riba? Yang dengannya turun ayat-ayat Al-Qur'an, yang melarang melarang perbuatan riba, mengancam orang yang melakukan riba. Siksa yang sangat besar dunia dan akhirat yang akan diterima oleh orang-orang yang memakan riba Yang memperlakukan riba Yang mempraktekkan riba Yang menyebarkan riba Bahkan segala yang berkaitan dengan riba terancam Sebagaimana Rasulullah SAW telah melaknat pemakan riba Orang yang memberi makan riba Kedua orang saksinya Juru tulisnya dan kedua orang saksinya mereka semua sama sama-sama berdosa. Al-Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari jalan Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil ar-riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidaihi wa qala hum sawaun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan orang lain riba, juru tulisnya, dua saksinya, mereka semua itu sama, sama-sama berdosa. Dan ربنا di dalam Al-Qur'anul Karim Berfirman: "Al-Ladin yaqulun riba, la yaqumun illa kama yaqum al-Ladin yataqbuthu al-Shayt'an min al-Mas. Zalik b'anahum qaulu innal biy'u mizal riba, wa Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat." Kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan Yang demikian Disebabkan mereka berkata Sesungguhnya jual beli itu seperti riba Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kita orang-orang mukmin. Ya yang Allahin aman, taqalluh, wtharuh ma'bakia min riba' in kuntum tauminun, in kuntum muaminin. Wahai orang-orang yang wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan segala sisa-sisa riba' in kuntum muaminin jika memang kamu orang-orang mu'min. Apa yang dimaksud dengan riba? riba apa yang diperaktikan oleh orang-orang jahiliyah pada zaman turunnya wahyu ketika Nabi Yambulia s.a.w. berdakwah? praktik riba macam apa yang dilakukan oleh mereka para ulama menjelaskan riba sesuai dengan arti bahasa az-ziadah setiap tambahan orang-orang jahiliyah riba yang mereka praktikan adalah seperti ini Apabila seseorang itu menghutang kepada kawannya, berhutang kepada kawannya, dan kawannya mempiutangkan kepada dia. Dalam tempo tertentu, misalnya satu bulan, atau dua bulan, atau setahun. Apabila jatuh temponya, waktunya, dan orang yang berhutang belum mampu membayar, maka yang mempiutangkan berkata kepadanya... Aku beri tempo waktu lagi. Tetapi dengan memberikan ziyadah tambahan. Atau dengan bahasa keseharian kita. Ada bunganya. Berarti riba yang dimaksud dalam Al-Quran. Yaitu riba an-nasiyah. Riba dalam hutang piutang. Pinjam meminjam setiap pinjaman yang ada kelebihannya dengan syarat ada kelebihannya berapapun besarnya maka itu riba yang diharamkan dalam Al Quran dan Sunnah Nabiye Shallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam. Setelah kita mengetahui bahwa arti riba yang dipraktekan oleh orang-orang jahiliyah dalam masalah hutang-piutang. Setiap hutang ada kelebihan, ada bunganya. Maka apa perbedaannya dengan bank-bank yang ada sekarang ini di dunia ini? Aku lukau lihada wa astagfirullahalihi walakub. Alhamdulillah Hamdan kathiran Tayyiban nubarakan fih Kama yahibu rabbuna Wairadah Wassalatu wassalamu ala nabiya Rahmah wa ala alihi Wa ashabihi wa malitamahum Biahsanin la yaumiddin Wa ba'du Di dalam Islam Ada satu ajaran yang sangat mulia sekali Membantu Orang yang sedang kesusahan Salah satu caranya adalah dengan meminjamkan uang kepadanya Maka dalam Islam urusan pinjam-meminjam hutang-piutang adalah urusan murni sosial 100% Tidak ada embel-embelnya, tidak ada pamrihnya, tidak ada bunganya Hutang 100 bayar 100, hutang 1000 bayar 1000, hutang 1 juta bayar 1 juta Sedangkan yang dimaksud dengan riba adanya ketentuan syarat hutang seratus bunganya sepuluh rupiah, hutang seribu bunganya seratus sekian persen dan seterusnya. Ini adalah ainur riba, riba seratus persen. Maka bang bang. Yang ada di dunia ini, yang mempraktekkan seperti ini, tidak syak lagi adalah ini praktek riba yang pernah dikerjakan oleh orang-orang jairiyah ketika turunnya wahyu Al-Quran, ketika ketika Rasulullah s.a.w. berda'wah kepada mereka. Sistem perekonomian yang seperti inilah yang kemudian dikembangkan di dunia saat ini oleh orang-orang Yahudi terutama. Kerana pertama orang yang mengembangkan riba adalah orang-orang Yahudi. Kalau saudara menyimpan uang di bank, maka saudara akan diberi bunga sekian persen. Bahkan kita berlomba-lomba untuk menarik bunga dari bank sebanyak-banyaknya. Dan bank itu pun berlomba-lomba satu dengan yang lain. Bersaing untuk memberikan bunga yang lebih banyak, yang lebih banyak, dan yang lebih banyak. Ini Ainur riba riba murni dan 100%. Kalau kita ambil bunganya, berarti kita makan riba dan terkena ayat yang mulia ini. Dan telah berdasarkan sabda nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu menyimpan uang di bank dengan mengambil bunganya, berarti kita memakan riba. Kalau tidak memakan bunganya, berarti kita telah membantu kelaksun kelangsungan praktek riba jahiliyah. Sedangkan kita tidak boleh membantu sesuatu perbuatan maksiat sebagaimana Rabbuna katakan wala alal ismi wal udwan. Jangan kamu saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bang bang konvensional yang bertebaran di dunia saat ini, para ulama kita telah ijma' mengatakan bahawa ini bang-bang ribawiyah yang diharamkan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka hendaklah kaum muslimin berjual beli, berdagang menegakkan sistem perekonomiannya sesuai dengan syariat Rabbul Alamin jangan dia mengikuti cara-cara orang kafir dalam menegakkan sistem perekonomian mereka, karena tegaknya sistem perekonomian mereka dengan riba, dengan perjudian dengan penipuan Dengan gerar Dan dengan unsur atau cara pemaksaan Atau unsur-unsur pemaksaan Sehingga terjerat semuanya Karena itu mereka menguasai perekonomian Andai kata kau muslimin Memisahkan diri dari mereka Sistemnya berbeda Sesuai dengan syariat Allah wa Pasti perekonomian mereka Tidak seperti sekarang ini Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini Bermanfaat bagi khutib dan jemaah